Junts, és hora de la secció del comerç i és hora de presentar els nostres estudiants en pràctiques, que l'altre dia se'n van sortir molt bé vam dir faran un altre reportatge. Judit, enribes, Josep Prats, molt bon dia. Molt bon, bon dia. dia. Amb ells parlarem avui d'una temàtica que segur que molta gent coneix, no és una altra que les rebaixes. Quant temps portem de rebaixes? Van començar el gener, no? Si no m'equivoco. Sí. Sí. I encara duraran un mes. Duraran I... fins al 6 de març. És a dir, deu nhi que llargues són. I sí. això és el que hem anat a preguntar al carrer, no? Hem anat a preguntar als comerços i eh, a persones eh, doncs, distingides del món comercial eh, que en opinen de tot plegat. Continuem amb aquesta temàtica del comerç, aquesta vegada a van a preguntar als comerços com estaven a les rebaixes i si creuen que tenen un periodo muy largo. On, on heu anat? Heu anat, em sembla que eh, primer de tot, a buscar una de les veus eh, més importants pel que fa al comerç de la ciutat i una de les zones comercials més importants com és l'eix comercial. He anat a parlar amb el president de l'associació de comerciants de de comercial, a Llorenç González, no? Sí, hem anat a entrevistar el Llorenç González uh -huh. i en primer lloc li van preguntar com li estan anant les rebaixes. I això és el que va dir? Pues, eh, els primers dies van ser molt bons, que és, normalment és la tònica general, sempre els primers dies se ven molt, després cap a meitat de mes ja va fluixar una miqueteta però, bueno, de moment estem contents. Doncs està content. Però us ha dit més coses, no? Sí, eh, també ens, eh, ens va comentar que el període de rebaixes li semblava massa llarg. Doncs escoltem lo si és veritat eh, això que diu, eh, doncs suposo que alguna cosa es pot fer. Anem a escoltar-ho, anem a escoltar -la. Nosaltres creiem que sí, però, clar, com que la legislació no, no la fem nosaltres, eh, que la fan eh, els polítics, pues ells si creuen que han de fer aquesta llei o normativa, pues, ho hem d'acceptar, però creiem que sí, que és massa llarg. Tant la de Verdi, com la d'estiu. Mm -hmm. Una de les reivindicacions eh, històriques de, del comerç. i Digues, que més eh, doncs, et va a, a comentar? Li vam preguntar que quan haurien de durar per ell. Normalment, antigament era un mes o un mes i poc, doncs hauria de ser així, un mes, un mes i mig, que és el que creiem que hauria de ser. Mm -hmm. Què més? Acte seguit ens va dir que el temps podia perjudicar els comerços de roba i calçat qui va explicar per què? Eh, si no fa una temperatura adient de la campanya, eh? o sigui, si és, és d'hivern o estiu, si, si a l'estiu no fa molta calor que fa fred no, ven. i a l'hivern igual, vull dir la roba i el calçat i tot això, si no fa el temps adequat no es ven... I llavors el que passa és que arribem a rebaixes i les botigues encara tenim molt d'estoc. I finalment ens va comentar que ell no creu que afecti gaire que hi hagi mm, les superfícies mitjanes. Bé, bueno, eh, tot el que sigui, contra més comerç hi hagi, mm, també, clar, se reparteix més la venda, però en principi no ho hem notat gaire. Doncs una vegada situats anem a veure què us han dit els comerços. Judit, per on vau anar? Vam continuar i vam anar a la botiga d'escams de la Maribel i ella ens va dir que les rebaixes estan anant com cada any. Segons ella, amb poca alegria. També va opinar que les rebaixes tenen un període molt llarg i ens diu quan haurien de començar i el perquè? Les rebaixes haurien de començar al mes de febrer i, i les l'estiu al mes d'agost perquè si no hi ha massa temps de rebaixes i la gent s'espera les rebaixes a comprar perquè la temporada és molt curta. I això la culpa la tenen les franquícies. En aquest cas, a la Marina de la botiga Charol les rebaixes li estan sent més fluixes que altres anys. I també opina que les rebaixes tenen un període massa llarg. Sí, és un període massa llarg. Amb un meset, si sí, ja n'hi hauria prou per treure els estocs i no allarga tant. A la Pili de la botiga Ronaldinos, la qual no tenim tall de veu, les rebaixes li estan anant molt malament perquè no te ventes. A la botiga Factoria 23 de la Maricel, les rebaixes li estan anant com cada any. ...estan anant com cada any... ...al principi molt animat... ...arà estan esperant. Doncs aquesta és la primera ronda que, que hem fet alguna conclusió? sembla que encara queda alguna punt a fer, no? Si no m'equivoco. Sí. explique'ns. Sí, és sobre la botiga Factor 23 que diu que la Maricel tenen un període massa llarg, les rebaixes, ens comenta que, que haurien de durar un mes perquè després no té cap sentit, ja que s'ha de preparar la nova temporada. És a dir, una mica el que comentava en, en Llorenç González, no? Si no m'equivoco seria això. Una reclamació que, que bé, doncs, és històrica, en que durin menys les rebaixes i sembla que la tendència per part de l'administració és tot el contrari i això provoca doncs, que els comerços es queixin. Money, money. Bé, bueno, no ens han currat gaire. Tot és referent al moni, al diner. Però bé, és que si parlem d'economia, no? Que de què hem de parlar? Doncs pues de, de moni. Bé, qui, qui, qui és el següent? Qui ens explica què, què és el que més us han dit? Vinga, Judit, explica'ns. Què, què és el que us han dit Jo on heu anat? La Pili de la botiga Cristín ens va dir que les rebaixes li estan sent fluixes i també opina que duren molt. Doncs uh -huh. no escoltem a la Pili. Amb un meset ja jo crec que ja en tindríem prou. Perquè... La gent ja es veu que està cansada. O si sigui, ja entre... Comences les rebaixes la gent molt animada, però ara al febrer la gent ja vol, roba... ja vol cosetes de temporada i les rebaixes... res, ja no... Música no. <totipos> Val dir que la cançó no l'he escollit jo. L'he Josep, eh? Josep, és així, eh? Sí, és així. El Josep, té, tot i que és molt jovenet, té, té molta cultura musical, eh? Això s'ha de dir, eh? Gràcies, de dir. gràcies. <ríe> Vinga, Josep, quin, quin és el següent? On t'ho he anat a, a després? A la botiga, el major de l'Aster ens diu que no porten cap brinament referència a les rebaixes. Tenen dies de tot, dies més forts i dies més fluixos. Ella també opina que les rebaixes haurien de durar un sol més. Només tot el gènere, per exemple, faria aquesta, ja les més ganes de comprar. El que com que es fan tantes promocions tot, tot l'any, doncs ja les rebaixes, ja a diversi moment que ja ho tenen tot, llavors ja no... I amb aquesta cançó dels The de, de Drums hem acabat eh, el, el que heu recollit. Tot i que eh, tot no tenim més veus, eh, però si sí, alguna altra opinió sí que teniu, no, Judit? Què és el que us han dit? Sí, la Meritxell de la botiga hogi ens va dir que les rebaixes haurien de durar un mes perquè el que li ha passat és que el mes de gener ha venut molt i a conseqüència d'això se li va acabar tot l'estoc que tenia. Carai, quina sort també, eh? No, no, em sembla que no, no és habitual això tampoc, eh? No. Quina sort, quina sort. Explica, explica'm. I va tindre que comprar roba nova i posar-la de rebaixes, i per tant va perdre diners. Això no sé si és gaire legal, millor que no ho diguem, eh? <ríe> <ríe> això no, ho diem, no... no sé jo si és gaire legal. Doncs, eh, com l'altra vegada, us demano quina conclusió no extreieu de tot plegat. Creieu que les rebaixes haurien de ser més curtes, menys curtes... Eh, que... Quina és la, la teva opinió, Judit? La meva opinió és que sí, perquè bueno, he vist que tots els comerciants pues, esqueixen de que duren molt, i això vol dir que tindria que durar menys. I tu, Josep? Jo, la meva opinió pel mateix el mateix perquè crec que s'hauria d'escoltar més els comerciants que és el, els que saben d'això, com per dir-ho manera i si els diuen que ha de durar un mes i que és millor per ells, doncs així ha de ser que ¿Has comprado mucho estas rebaixes o no? ¿Qué? ¿Alguna coseta ¿Ha caído o qué? Judith? Sí, alguna cosa sí, pero... Ay... ...vaig anar a ir a las rebajas y no me agradaban muchas cosas y voy a comprar coses de temporada 9. Bien, la cuestión es consumir, tú, Josep. ¿y Josep? La veritat es que no soy mucho aficionado a rebaixes rebajas y simplemente cuando necesito algo voy a comprar si rebaixes o no. Doncs és el que ens agradaria poder fer tot, això, segurament, però que això ja depèn del Caix i, com deien les altres cançons, del Moni, eh? Senyors, senyora, ens veiem la setmana que ve. Fins a les hores, eh? Adéu. Bye-bye.